Сьоме, минає шість годин. Цього разу самець Гаррісів у піжамі та капцях спускається сходами. Він має широкі плечі, але загалом худий, і піжама, прикрашена пожежними машинами, піжама більше бличила дитині, хлетається на ньому як на вішаку. Хорхе кастро дивиться на старегання, і в нього виникає відчуття нереальності того, що відбувається Чого ви хочете. Гарріс нічого не відповідає. Лише дивиться на повернуту тацю на бетонній підлозі. Дивиться на дверця клітки. Знову на тацю. І так кілька разів, наче упевнюючись «Таця, дверцята, таця, дверцята». Потім бере мітлу і штовхає тацю назад. З Хорхе вистачить. Він утримує дверцята і відштовхує тацю. Кров забризкує манжету піжамних штанів Гарріса. Гарріс опускає мітлу, щоб штовхнути тацю назад, але вирішує, що це буде нічия з нульовим результатом. Він знову притуляє мітлу до билиць сходів і готується присісти. Окрім широких плечей Хорхе не може оцінити решту постави, але цей брехливий дід виглядає досить міцним. Поверніться, прохає Хорхе, давайте поговоримо як чоловік із чоловіком. Гарріс дивиться на нього як співчутливий батько, котрий має справу з непокірним малюком. «Ви можете отримати тацю, щойно виявити таке бажання», – зітхає він. «Вважатимемо це за правило». «Я не їстиму це, як ви вже казав вашій дружині. Крім того, що м'ясо сире, воно ще й стояло при кімнатній температурі, він дивиться на годинник папі, понад шість годин». Може, вільний професор нічого не відповідає, піднімаючись сходами. Двері зачиняються. Звук засуки. Клац.